La entrevista... Avui realitzem l'última de les entrevistes per valorar els 100 primers dies del nou govern municipal i ho fem amb l'alcaldessa i primera secretària del PSC de Tiana, Esther Pujol, bon dia. Hola, bon dia. Doncs ja hem passat més de tres mesos. Com es valora aquest temps passat a l'Ajuntament? Bé, a veure, es valora... Jo personalment el valoro i el meu grup municipal el valorem de manera positiva. Ens enganyaríem si et digués de molt positiva perquè aquest molt es veu matitzat, òbviament, per les retallades que ens està obligant el govern de Convergència i Unió de la Generalitat de Catalunya a fer front en fronts, vull dir, amb varis fronts, amb aspectes d'educació, amb aspectes de, de... amb aspectes de gent gran, amb persones amb pirmis, amb persones amb col·lectius... És a dir, bueno, no, per tant, positiu des del punt de vista de coneixement i d'escalfament dels motors a dintre de la casa de l'Ajuntament, positiu amb el desplegament de la xarxa institucional que hem portat a terme al llarg d'aquests tres mesos per anar-nos assegurant ingressos i projectes de futur i positiu perquè ja comencem a veure canvis eh, practicant un model molt de proximitat però no podem dir molt positiu per les, per les retallades del govern de la Generalitat. I abans de parlar de temes de gestió, parlem també, doncs, li preguntava al portavol d'Esquerra Republicana de Catalunya, doncs, com havia estat anant aquesta entesa eh, amb el PSC, en aquest cas. Deia, ho valorava molt positivament, però també, doncs, evidentment, li haig de preguntar a vostè, doncs, com valora aquesta entesa amb Esquerra. Bé, la veritat és que nosaltres vam ser molt clars durant tot el període de negociació. Si més no, de més, amb l'anterior legislatura, tant el senyor Gost com jo, som dos relleus generacionals a dintre dels partits respectius. Vam generar una sèrie de complicitats i d'enteses mentre tots dos es trobam en l'oposició, és obvi de que això és ser seròvios i després casar-se eh, és, és una altra història, és una altra qüestió però ens estem entenent molt bé, sobretot perquè tenim moltíssima afinitat, ja la teníem en els programes electorals, aquesta va ser també la raó fonamental del nostre, del nostre pacte, i la continuem, òbviament, tenint. I tots dos tenim molt clar la situació complicadíssima que, que, que tenim a dintre de l'Ajuntament, però tots dos amb molta responsabilitat i amb molta consciència, amb molta prudència al respecte, en aquest sentit, totalment, totalment en paral·lel. I quan preveuen que faran públic el seu programa de govern, doncs, evidentment, són dos partits polítics que es presentaven a les seves eleccions Uh-huh. <laughs> cadascú amb el seu programa eh, el posen en comú i ara el resultat quin serà? A veure, nosaltres mentre fèiem les negociacions ja el vam posar en comú i ja, tenim, ja teníem un document d'ajustament per valorar la possibilitat de fer una coalició si no, si no seria absurd, no era una qüestió de fer un copy-paste dels programes sinó veure en quins temes teníem una plena coincidència, en quins temes teníem una coincidència, en quins teníem una similitud i en quins no coincidíem. I de fet nosaltres sí que vam fer públic el pacte de govern entre Esquerra Republicana i el PSC, mentre que a l'anterior legislatura mai es va fer públic un pacte escrit. Vull dir, mai es va penjar en un web municipal doncs un pacte escrit entre Convergència i Unió i gent del progrés de Tiana. Això d'entrada. Jo, de més, les coses, quan les dic, no les dic per dir. Vull dir Això ja ho vull dir, deixar molt clar des d'aquesta finestra. No parlo per parlar. En el meu discurs d'investidura vaig dir que era necessari per fer un pla de govern un temps determinat de coneixement de la casa, del coneixement de la situació que i de valoració realment amb els dos equips de govern i, i després també amb alguns aspectes determinats, doncs, amb les dels membres del consistori de les línies estratègiques a seguir i amb això estem. Per tant el, plante el plantejarem en el moment que el tinguem que plantejar, però amb tot la total seguretat i la total prudència del que estem plantejant és viable i factible portar-lo a terme. I aquest coneixement de la casa, eh, com s'està produint, que s'han trobat, moltes diferències del que s'esperaven? A veure, ens hem trobat Uh, jo ja ho vaig manifestar en una entrevista que em van fer als mitjans de comunicació. Ens hem trobat en alguns àmbits determinats equips humans desmotivats, sumament desmotivats. A mi això m'ha sabut especialment greu perquè crec que és necessari tenir un nivell de clima laboral de satisfacció bo perquè això quedi reflectit després a fora amb la ciutadania, amb els veïns i les veïnes a Tiana. Per tant, hi ha alguns departaments, no tots, eh? hi ha alguns departaments en què és necessari donar la volta i establir unes altres tipus de cultura corporativa, de cultura de fer les coses, de treball amb equip més transversal, jo en aquí sí que crec que es nota més també lideratge femení, en aquest cas de l'alcaldessa, respecte a altres tipus de lideratge doncs, que fins ara ostentaven els anteriors alcaldes i que per tant eh, estem intentant donar la volta al mitjor a nivell d'equips. A nivell econòmic la... no era una sorpresa el dèficit que portàvem arrastrant i que ja teníem en el moment d'assumir el govern, que era pràcticament de 866.000 euros, Uh, per tant, això ja no era una sorpresa. Jo també havia manifestat en algun debat, etc que el primer govern, el govern que, que sortís de les eleccions del 22 de maig, el primer que tenia que fer era anar a demanar un préstec a un banc, si és que ens el donen, uh, però si més no, sí que ens hem trobat sorpreses de factures impagades, importants. De fet, també ho vaig manifestar en el seu dia, una de les meves decisions, de les primeres decisions, era agilitzar el pagament de proveïdors de Tiana. I aquesta és una prioritat que la continuem mantenint, és a dir, la tenim eh, des de la formació, del govern, des del passat dia 11 de juny eh, que vam assumir, el 10 de juny vam assumir l'alcaldia, vaig assumir l'alcaldia i la continuo mantenint en aquests moments, prioritzo els pagaments del proveïdor de Tiana. El que no m'esperava era l'impagament de factures acumulades i algunes factures de l'any 2009 que ara de repent han sortit. La resta, una dinàmica molt normal dintre del que seria els ajuntaments, amb la totalitat de l'ajuntament, el dia a dia normal. Parlem una mica també, doncs, com dèiem, aquesta és l'última entrevista que fem de valoració dels 100 dies de govern, perquè hi han passat tots els portaveus d'assos polítics presents a, a l'Ajuntament, i una paraula que, que ha aparegut és la d'inactivitat de l'equip de govern, uh, concretament per part de Convergència i Gent pel Progrés de Tiana han, uh, doncs, qualificat aquests tres mesos d'inactivitat. Bé, bueno, ja sabem que gent de Tiana i el portaveu de gent de Tiana és especialista en tirar la pedra i amagar la mà, vull dir, tots n'hem segut, tots hem, tot el poble de Tiana no solament ha vist al llarg de, de l'anterior legislatura com s'ha governat, sinó també en el seu dia com s'ha fet l'oposició. Jo no, no penso entrar en aquest discurs de l'oposició perquè nosaltres sí que sabem el que estem fent. Una de les grans mostres que ha estat justament la massiva participació amb iniciatives innovadores de la Festa Major. Eh, mai a la vida tampoc per Quitiana, per l'Ajuntament, han passat tantes eh, representants institucionals, des del delegat territorial del govern, del govern espanyol, el director general de la Setcat, el director general de Localret Red, a dir, estem fent una sèrie d'activitat institucional justament per tancar per tancar projectes i assegurar-nos aquests projectes en un moment que estan mal dades, però jo insisteixo gent tira la pedra i amaga la mà això són especialistes i no penso entrar en el discurs de... no penso en, en cap moment penso entrar en el discurs de, de gent de Provisatiana ni molt menys, jo crec que hem d'entrar nosaltres en el nostre discurs de govern i tirar endavant Si sí, més no, amb el que ens explica d'aquestes visites que hem anat seguint doncs, a dia a dia, vostè a vol dir que s'està fent molta feina de, de cuina i que en els propers mesos doncs, podrem començar a veure els resultats d'aquestes negociacions? Sí, però a veure, no ens enganyem, sí, sí, aquesta és la finalitat, això sens dubte, i si no posem sobre la taula, vull dir, vostès ja han vist ara sobre la taula la, la presidència de la denominació d'origen de l'Ella, dir que aquesta no ha fet falta que passés cap visita institucional, vull dir, aquí ha sigut una trucada directa del senyor Andreu Francisco, de l'alcalde de l'Ella i president de la l'ADO del Consorci de l'Ella, eh, sincer, sincerament, Esther necessita una persona com tu perquè tiri el carro a mi la DO de l'ella i tenint en compte que tenim dels sis cellers, tres són de Tiana i a més són dels tres més importants a la l'ADO que més no que Tiana recuperés aquest paper. Aleshores, això, serà una, això és una aposta, però després hi ha altres apostes eh, que passen per un seguit de projectes que ja venien reflectits en el programa de govern no ens estem inventant cap tipus de llegeix un programa de govern nosaltres l'estem seguint perdona, el programa de govern, llegeix un el programa electoral i nosaltres l'estem seguint i, i en tot cas el que, el que no solament es veuran a curt termini però que no ens enganyem que hi ha projectes molt ambiciosos que no solucionaran en un any que són projectes de legislatura amb la qual cosa són sembrar ara feina de back office o de cuina com vostè deia que estem sembrant ara en aquests moments i que es veuran reflectits a, per alguns dels casos a llarg termini perquè suposen una, una implicació institucional supralocal fora de Tiana important, dingressos de planificació, de possibilitats, etc. Parlem del que es pot fer i el, que, i el que no, de qüestions econòmiques. Al principi ho deien, la valoració, que, que han estat molt pendents de doncs, les modificacions econòmiques que venien de la Generalitat. I doncs, com, com s'afronta en aquest sentit? Perquè sabem que cada dia rebem una notícia nova, eh, doncs després de l'Escola Bressol i de, també del Centre d'Atenció Primària, també ara tenim notícies de la residència, en fi. Efectivament. Les afronto, com a alcaldessa, les afronto totalment eh, indignada, i com a ciutadana també, com a veïna de Tiana eh, indignada, indignadíssima. Avui mateix aquest dematí estava parlant amb Marina Geli, perquè com vostès sabran la plataforma de veïns de Tiana Montgat i l'alcalde de Montgat eh, em van demanar que que liderés en certa manera eh, la comunicació entre el cap de Tiana Montgat i eh, els veïns i les veïnes i la conselleria de, de Salut. Bé, nosaltres estem tancats en una reunió amb el conseller de Boi Ruiz per tal de modificar aquesta, aquesta exclusió del mapa d'urgències, en el nostre cas, del cap de Tiana Mungat. Per tant, és a diari, efectivament, és un goteig de notícies. La última també va ser, bé, bueno, l'última ha sigut justament ara el tema de les residències, com, com vostès molt bé deien. Però, sobretot, també fa tres dies vam rebre una notificació per part de l'Educació de la Generalitat de Catalunya fent menció que la subvenció anterior, és a dir, la de la temporada anterior, la del curs escolar anterior, eh, ja la baixaven a 1.600 euros en lloc de 1.800. És a dir, van aplicat un criteri eh, retroactiu. Nosaltres, des de la Federació de Municipis de Catalunya, del qual formo part com a membre executiu, eh, estem demanant, estem instant a la Generalitat a que ens faci una planificació de quina són les retallades previstes, perquè el que és tremendo de cara als ajuntaments no solament és tenir un deute pendent de la Generalitat. Nosaltres, si ens paguessin el deute pendent de la Generalitat, el dèficit l'aixugàvem. El deute el continuaríem tenint, de 6 milions i mig d'euros, i som un dels municipis més endeutats. Però el, el, el dèficit el reaixugaríem. Això, per una banda, no solament estem reclamant el tema de que ens paguin els que ens deuen, sinó el que potser ara fins i tot és més important, que és saber davant de quin panorama de retallades estem. Perquè si rebem cada dia una notícia nova i a sobre ens assabentem, no via institucional, sinó via la premsa, o via el Twitter, o via el Facebook, realment eh, quin marge de maniobra tenim els ajuntaments per elaborar els nostres pressupostos. Per tant, cautela. I a mi quan em diuen És que vostès no han presentat el pla de govern, com el cas de Junta Progrés a Tiana, com vostè m'ho mencionava, cautela, el presentarem. Òbviament que el presentarem. No tenim per què, eh? perquè després també el reglament de participació ciutadana també et diu que en el cas de que es presenti un pla de govern cada any s'ha de donar comptes. L'anterior legislatura ningú va donar comptes. Nosaltres no solament donarem comptes, sinó que a més el penjarem d'internets i a més anirem posant un termòmetre d'execució del pla de govern. Nosaltres anirem més enllà. Però fer una, una planificació a quatre anys vista sense saber, amb una bola de vidre de la Generalitat de Catalunya que et diu que t'està tirant amb un compte a gotes les retallades que està fent, donen una incertesa per fer els pressupostos que jo crec que, si més no, com a responsabilitat institucional s'ha de fer amb cautela. Ah, parlant de les retallades que arriben ah, doncs, també i parlant de l'oposició el que, el que doncs, qualificaven és d'incoherència ho vam sentir en el passat ple municipal quan es va aprovar doncs, la, la pujada de, de la quota de l'Escola Brassol Municipal la, la pujada de preus una incoherència de criticar aquestes mesures de la Generalitat però després pujar els preus de l'Escola Brassol Municipal bueno, Això és fer demagòsia i és el paper de l'oposició nosaltres també ho havíem fet quan érem PSC vostès saben que a vegades jo no estava d amb el tipus d'oposició que nosaltres havíem portat, i trobo que el paper de l'oposició és fer de magos i el respecte. De totes maneres, jo sí que voldria aclarir una cosa. El percentatge que continua posant a l'Ajuntament respecte a les famílies i respecte a la Generalitat és molt superior. No és que siguin tres parts igual, com si estiguessin parlant d'una cooperativa. No, no, ni molt menys. El percentatge que porta l'Ajuntament, tant en concepte de subvenció com amb totes les despeses directes associades, de local, de manteniment del local, de personal escrit en a les Escola Bressol, d'amortització del local, de neteja del local, de subministraments dels locals, etc, té un percentatge tremendament superior a l'aportació de la Generalitat i dels de pares i les mares. I faltaria més en aquest sentit respecte als pares i les mares, fins al punt de que a nosaltres l'Ajuntament li està costant en aquests moments l'Escola Bressol Municipal 108.262 amb 54 euros. Uh, ho estem disposats a assumir? I tant que estem disposats a assumir, perquè a més estem parlant d'un dret universal com és l'educació i com és l'educació obligatòria. Ara vindran altres processos de contenció. Això ho dic ara. És a dir, ho dic ara perquè després justament l'oposició dirà, o oh, vostès continuen practicant retallades. No, és que hi hauran altres processos de personalització i de contenció de la despesa. I ho dic ara. Eh, en els propers mesos ho veurem, llavors. Sens dubte. Malauradament a les properes mesos ho veurem. Bé, doncs uh, Esther Pujol, alcaldessa de Tiana i primera secretària del PCS, moltíssimes gràcies i que vaixi molt bé. A vosaltres gràcies. Deu, bon dia. L'entrevista.